J. Jack, sida 117 och 120. Jesus, sida 93. John, sida 117, och 120. Josef av Arimatea, sida 93. Julius Caesar, sida 12.